Ádám Kadmon kézirata Első könyv A Préma Matéria A titkos tudományok útjára Senki se lépjen rá vakmerően, Mert ha egyszer elindult rajta, Célhoz kell jutnia, Különben elveszett. Ezen az úton kételkedni annyi, Mint eselőssé válni. Megállni annyi, mint elbukni. Visszahőkölni annyi, Mint feneketlen mélységbe zuhanni. Te, aki a könyv olvasásába kezdtél, Ha végigolvasod és megérted, Uralkodóvá vagy őrültél leszel. Ám tégy vele, amit akarsz, Se megvetni, se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fákja lesz előtted, ha erős vagy, fegyverré válik kezedben, Ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel. Ha azonban romlott vagy, Akkor ez a könyv a tüzévé lesz benned. Éles törként hatol át lelkeden, S lelkés a megbánás És örök nyugtalanság súlyával terheli meg. Elifas Lévi, Rituel de máge